Jag vill eh, nämna något här ikväll om eh, eh, det, det, det står det står i Bibeln om något som som Gud hatar och det, och det är ju verkligen någonting som man inte då vill ha eller hur? det är något som Gud hatar. Något som Gud avskyr. Och då vet man att det här vill man inte ens vara i närheten av. Jag ska komma in på en speciell bibelvers. Men innan dess... Det, det, det finns en, en genomgående linje kan man säga. När, när Bibeln talar om församlingen. Då, då är i, i Bibeln så ser man hur den är befriad egentligen från allt det här positionstänkandet. Där man har olika nivåer, olika positioner och olika värderingar alltså i, utifrån vem man är, hur långt man har kommit, hur högt upp man kan komma och så vidare. I Bibeln möter vi eh, det här som något primärt, just att betjäna varandra, att hjälpa varandra, lyfta upp varandra- Jesus han, han, han visade det så tydligt när han, när han eh, som ett yttersta bevis han tvättade sina lärjungars fötter. och, och Paulus han skriver om, om evangelium som ett dårskapens evangelium korsets evangelium och, och så, så skriver han om det hur just det här att han ville inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst och, och man, man ser det här enkla hela tiden hur, hur Bibeln lyfter fram det i gemenskapen ta, ta apostlagärningarna ingen fattig, ingen rik Ingen hade överflöd, och alltså, ingen led nöd kan vi läsa. Och, och, det, och det här är ju något som, som Bibeln då lyfter fram så, så, så, som ett ideal eller som en, en form, en gemenskapsform. När det gäller församlingen. Men men så, så, så, så möter vi ett uttryck i, i Bibeln. Och vi, vi kan gå till uppenbarelseboken i andra kapitlet. Vi är så alltså här i sändebreven. Då finns det ett uttryck som återkommer två gånger i hela Bibeln. Det är det här som heter Nikolaiternas. Lära. Och i uppenbarelseboken 2, så har vi först eh, brevet till eh, församlingens ängel i Efesus. Och här står det i, i eh, sjätte versen. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikoaliternas gärningar som också jag hatar. Det, det, det, det, det är alltså någonting som är viktigt att lyfta fram här. De får det här erkännandet, kan man säga då, att de hatar någonting som också... Jesus hatar. Och vad, vad handlar det här om? Vad, vad, vad är det som är så allvarligt med, med det här Nikolaiternas gärningar? I brevet till Pergamus i samma kapitel så... Så, så återkommer det här också i femtonde versen. Det står så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Alltså ser vi hur Bibeln varnar för det här. Och jag tänkte att jag ska titta lite på just Nikolaiterna. V vad handlar det om? Vilka är det? Vad är det för något som är så allvarligt att, att sänderbrevet här varnar för den läran? När jag läser om det här. Det, dels så finns, så finns det ju de här effekterna av det kan man säga. De här följderna av Nikolaitnas lärare och. Man ser det, hur, hur det tar sig uttryck i omoralen, i otukten, i orättfärdighet helt enkelt på olika sätt. Men, men, men det finns en, en grund som har med hierarki att göra. Det här när man skapar positioner mellan Syskon i församlingen. Där några då blir härskare över andra. Och det här leder så småningom till. Vi kan se det i kyrkohistorien. och I församlingens historia. Väckels Hur det leder till hur man fick de här olika klasserna. Det som handlar om prästerskap. Och lekmän. Prästerskap och så det vanliga folket. Det, det skapades de här skillnaderna. Och, och det här syftar ju då på kyrkliga hierarkier. Och det kan handla om biskopar, kardinaler, pastorer och så vidare. Och i församlingen i Efesus Här läser vi då om hur man hatade Nikolaitnas lärare. Men om vi går bakåt i, så har vi ju FEC brevet och det, det var ju skrivet långt tidigare. Då fanns ju inte den här läraren eller undervisningen. Utan den utvecklades med tiden. Men man kan se hur deras gärningar och aktiviteter. Hur de fanns där. För att Jesus varnar ju för detta. Så, och Just det här som har med. Hierarkin. Alltså mellan. Det här då som man. Sätter upp. Prästerskap. Och lekmän. Ska jag se om jag Få fram det jag vill ha sagt här ikväll. Om vi tittar först på det här ordet. Nikolaiter. Det, det är en, en. En latinsk form egentligen av. av grekiska ord. Och. Det första här, delen av de här, det är Nikko. Det, det betyder, i grekiska ändå, att besegra eller stå över andra. Sen har vi andra delen, Laos. Det betyder vanligt folk eller lekmän. Alltså... En betydelse av det här Nikolaite det, det är att man står över vanliga troende. Står över människor. Härskar över människor. Och, och, och Det här syftar ju då på en grupp människor som ansåg sig att vara för mer än andra. eller På, på olika sätt. Härska över, stå över genom sin auktoritet. Och, och, det, och det, här, det här är ju... Det, det Jesus varnar för här då i Fesebrevet. Det, det är ju... Det man kan se sen hur det utvecklats inom katolicismen. Inom protestantismen. Alltså... Och även ute i, i ska man säga, evangeliska församlingar. Det, det här är så grundmurat. Och Jag vet vi har talat om det här tidigare under åren. Men, men det jag fastnade för här. När, när jag läste om Nikolaitnäs gärningar. Just det här som jag hatar sa Jesus. Och, och, och då måste det vara väldigt allvarligt när, när, när man tänker på, på, på just det här, käre Gud. Och, och, och så börjar man läsa, Gud har en avsikt med sitt folk. Gud har en tanke med sitt folk. Och nu ska vi gå bakåt i historien lite. Så ska vi få ihop det här sen. För när vi läser just om prästerskapet. Innan prästtjänsten och det här formades utifrån det Mose fick veta i öknen. Och Gud, så, så, så, säger, så säger Gud så här. Vi går till andra Mosebok. Det nittonde kapitlet. Här har vi Israel, alltså Guds folk som har blivit. Eh, de har blivit lösta från Egypten, från slaveriet i Egypten. Man har tågat ut från Egypten som ett folk som tillhör Herren. Herren befriade dem från slaveriet och så vidare. Och nu befinner man sig efter att ha gått genom Röda Havet. Och man har gått in i öknen och man är framme vid Guds Berg. Horeb. Och där hände det väldigt mycket viktiga saker. Där talade Gud. Till folket på ett speciellt sätt. För där, det, var, det var som att här skulle man formas. Efter. Vad Gud hade tänkt. För sitt folk. Och då står det så här. Eh, I vers 5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund Skall ni vara min dyrbara egendom Framför alla andra folk till hela jorden är min Ni skall för mig vara ett rike av präster Och ett heligt folk Detta är vad du ska tala till Israels barn Du har sett bud till hela folket Ni ska vara ett rike av präster. Ett vad ska man säga, ett allmänt prästerskap. Alltså var och en hade genom det här då en tjänst som präst inför Gud. Jesus. Halleluja. Men, men, men vi ser att människan är inte så lätt att, att eh, handskas med. Det, det var ju det här, om ni hör min röst. Om ni håller mitt bud. Om ni liksom lyssnar. Följer. Jag går före. Jag bereder vägen. Följ mig. Och ni ska få vara präster åt mig. Det gick inte lång tid. I några kapitel framåt så, så kan vi läsa om hur folket gjorde revolt mot Mose. Man ropade till Aaron och sa. Gör oss en Gud som vi kan följa. Och, och vi ser hur guldkalven blev... Tillverkad där Bland folket Om man, man är Avföljd från Gud Kära Gud i himlen Och Av den orsaken kan vi läsa så, så Just det här allmänna prästerskapet eller Där det står att den först födde I varje familj I varje släkt skulle vara präst inför herren. Det flyttades. Till, till Levistan. Det står om leviterna. Och leviterna. De, de, de fick den här speciella tjänsten. Att vara präst. Och, och, och, och Vi kan säga i den här uppgörelsen med guldkalven. Det, det var så avgörande. Då, då ropade Mose. Den den som är för Herren. Han ställer sig här vid min sida. Och de som hörsammade. De som lyssnade och. Tog det här beslutet, det här steget. Det var leviterna. Och det förde med sig långtgående effekter. då Men Leviterna blev ett, en utvald stam i Israel. Som fick utföra prästtjänsten. Och det, det finns väldigt mycket att säga om det här och mycket inspirerande på olika sätt man, man kan se hur var och en bland leviterna var och en de, de kom in i olika tjänster och tillsammans byggde de upp då sen tabernaklet när, när, när, när, när det sen var färdigt när det stod där så hade var och en av leviterna en tjänst, ungefär som en kropp och lämmarna i kroppen, som tillsammans gör att kroppen fungerar harmoniskt. Några av levittna, de fick bära plank, andra fick vara med och bära tyger och olika föremål, vara med och bygga upp. Få vara med och förbereda och allt. Det här kan vi läsa om i andra mosebok. Kära Gud. Men, men så kommer vi in i Nya Testamentet. Den här prästtjänsten den fortsätter med uppehåll ibland på grund av olika orsaker- på grund av folkets och så vidare. Men i Nya Testamentet så kommer vi in i den här tiden som. När Jesus kommer. När allting förändras. När Jesus blir född in i den här världen. Och när vi, när vi läser Nya Testamentet nu då så. Så, så, så ser vi hur just det här med det allmänna prästerskapet. Och nu, nu ska vi inte slå det här ifrån oss. Utan när, när vi läser här om ett allmänt prästerskap. Rikta blickarna mot dig själv. För du har en viktig tjänst inför Gud. Vi har en viktig tjänst. Var och en utav oss. Och vi, vi, vi, vi kan, vi kan eh, kanske haka upp oss där och tycka. Att, men vad kan jag göra? Vad ska jag göra? Hur kan jag komma i tjänst? Gud vet. Han, han, han, han är den som formar. Han är den som utrustar. Han är den som gör av oss själ för att tjäna honom. För att betjäna varandra och så vidare. Det står så här. Om vi, om vi går till uppenbarhetsboken 1. Kära Herre Jesus. I, i inledningen... Av boken, Vi har en hälsning här. Vi kan läsa fjärde versen och framåt. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. och Från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den först födde från det döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme. Till präster åt sin Gud och Fader. Honom till äran och maxten i evigheternas evigheter. Amen. Den här hälsningen är så alltså till församlingarna. Till, till inte bara en av de här utan till de sju församlingarna. Man kan säga att den är till hela kristenheten på ett sätt. En hälsning till oss var och en. Och han har gjort oss till ett konungadöme. Till präster och sin Gud och Fader. Nu talar vi inte om prästerskap där man ska invigas av en biskop som i sin tur står under en ärkebiskop. Vi talar inte om kardinaler eller påvar. Vi talar inte om de här institutionerna. och Det här som, som är... Liksom det allmänt kända inom kyrkliga världen. Och som också sprider sig inom den ekumeniska världen. Där man exempelvis den här veckan samlas till ekumeniskt jubileum. Då kan man se alla de här skrudarna. Man kan se alla, all den här makten som finns i kyrkan. Och de här... Positionerna där man utser vissa till präster. Som står över andra. Nej. Det. Som Bibeln här talar om. Det är församlingen. Det är. Var och en. Är präster inför Gud. Det har ingenting. Med. Det här yttre att göra så, så, så, så, som vi ser idag i direktor i, i föremål och så vidare som man använder sig av. Det står i femte kapitlet också i Uppenbarelseboken. Den nya sången till Kristus offerlammet. Vers 9. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk. Folk och folkslag. Du har gjort dem. Vilka dem? Vad står det? Alla. Du har köpt människor av alla stammar och språk och dem har du gjort till ett konungadöme till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden, kära Jesus. Är du en präst inför Gud? Ett redskap för Gud? Halleluja. Vi ska ta med ett exempel till här i första Petrus Petrusbrev. Det andra kapitlet från vers 4: Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor. Men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt dig själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Ja, det finns många sådana här bibel. Världsar att lyfta fram. Herre Jesus Kristus. Vad som är så allvarligt. Med, med, med det vi ser. Det, det, det är hur. Alla de här. Kyrkosystemen. De är har i praktiken berövat eller förstört det, det som är det allmänna prästa just det här allvar varje troende kära Herre Jesus. Så att vi har de här skilda klasserna. Prästerskap, lek, lekmän. Och, och, och det här sprider sig. I, inom alla olika samfund. På olika sätt. Alla blir på olika sätt indragna i det här. Kära Herre Jesus. Men det finns ett församlingsliv. Som, som Jesus... Själv ha, ha, har utformat eller lagt grunden till. Som, som just, just det här hur han når fram till den minsta ibland oss. Och säger det som ingenting var. Det utvalde gud. När lärjungarna stod och talade på apostlagärningarnas tid i början där så, så kommer de här prästerna, fariseerna de skriftlärde och står där med förvåning och undrar. Vilka är det här? Vad, vad, vad har de för makt att stå här? Vad har de för myndighet? Vad har de för kunskap? Var har de fått det härifrån? För det var så främmande från det de själva levde i. Och så blir de påminda om något. De blir påminda om att de hade varit tillsammans med Jesus. Och det är så viktigt. Och det är det som är nyckeln. Det är det som är den avgörande punkten. De hade varit tillsammans med Jesus. Och det satte sin prägel. Det formade deras liv. Det satte som en stämpel på dem. Och sen kan vi följa lärjungarnas liv. och Vi kan se att de blev utsatta för förföljelse på olika sätt. De jagades. De blev kringspridda. Men det fanns något bestående i deras liv. De hade varit tillsammans med Jesus. Och det är det vi också har, syskon. Just den här. Han har utvalt oss. Han har frälst oss. Han har gett oss en prästtjänst. Han har... Kallat oss att vara ett prästerskap inför sig. Så kan man ju fråga sig hur det här kan ta uttryck. Kära Herre Jesus. Enkelhet. Kära Jesus. Trohet. Det här att räcka ut sin hand. Hjälpa den nödställde kär Gud man, man, jag tror vi behöver befrias från det här fyrkantiga tänket man har vad det är en präst och vad säger Bibeln om, om, det, om det här Kära Gud i himlen, kära Jesus. Eh, en liten stund till bara. Eh, jag tänker på på, på på Guds folk då i gamla testamentet. Om vi går lite längre fram i historien från Mose och och framåt efter en ganska lång tid så blev folket bortförda till fångenskap i Babylon. Man blev Det är en lång historia dit, men där var man i 70 år, så kom befrielsen budskapet. Att man skulle få återvända till Jerusalem. Gud uppväckte Konunkores hjärta, står det. Och vägen öppnades för att komma tillbaka. Och en av dem som, som återvände, det var Nehemja. Nehemja, han... Han var i tjänst där i, i, hos den hedniska kungen då. Men hans hjärta brann för Jerusalem. Han, han, han fick rapporter från Jerusalem. Hur det låg nedbrutet. Hur, hur det låg i ruiner. Och det står hur han sörjde. Han bad, han fastade, han grät inför inför det här och han gick inför Herren i bön och det ledde till att han fick återvända till Jerusalem vi kan slå upp Nehemjas bok Det, det, det står så här i första kapitlet. Tredje versen. De sa till mig. De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen. Och de lider stor nöd och vanära. Jerusalems mur är nedbruten, dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, o Herre, himmelens Gud, du stor och fruktansvärd Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna, så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt be jag till dig för Israels barn, och så vidare. Och så står det. Jag hinner inte läsa allt här. Vers 9. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem. Då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände. Samla er därifrån och föra er till en plats som jag har utvalt. För att mitt namn ska bo där. Vi ser i hans bön här hur han... Han sätter sin förtröstan på Gud... Han söker Gud i sin bånda. Och så ser han också, även fast han inte ser någon lösning, så ser han ändå löfterna som Gud har gett. Och det här föds fram. Samma sätt som en församling föds fram. Vår tjänst föds fram. Prästerskapet föds Fram. Nehemia återvänder till Jerusalem och han, det finns ett väldigt viktigt eh, uppdrag som han har det handlar om att muren runt staden ska byggas upp det får inte finnas en enda liten rämna ja, i muren och, och, och det här beskrivs i Nehemjas bok. Hur viktigt det var att muren och portarna det skulle vara intakt. Och hur skulle detta gå till? Man hade motgångar. Man hade förbud mot sig. Man hade för, folk som förföljde dem. och Som talade illa om dem. Och så vidare. Men. Då, då, då kommer vi åter till det här. Det som handlar om var och en. Varje enkel tjänare. Varje enkel man eller kvinna. I, i, i, i, i det här sammanhanget. Då, hade, man hade en speciell uppgift. Och vi går till tredje kapitlet, Det hur man tar sig an anverket, Nehemja 3. Det står från början, överste prästen Eliasib och hans bröder, prästerna, började bygga fårporten. De helgade den och satte sedan in dörrarna. De byggde fram till hamea som de helgade och vidare fram till Hananeltornet. Och bredvid Eliasé byggde Jerikos män. Och så igen. Och bredvid dem byggde Sakur Imrisson. Och sen kan man fortsätta läsa om de olika familjerna. Bredvid honom och så bredvid honom. Och så vidare. Och där vid sidan av honom. Och det här, det här återkommer och det räknas upp familj, efter familj, person efter person. Och, så, och, och så, så kommer man fram till det här. Trots motståndet så står det. Och muren blev färdig. Kär Gud. Jag, jag tänker på det här när, när, när vi... När vi talar om församlingen. Det står exempelvis i Korinterbrevet. 14 och 26. När ni kommer tillsammans. Så står det här. Var och en har något särskilt att meddela. Och så står de. De olika. I de här kapitlen. Första Korinterbrevet 12. 14. Och de olika tjänsterna. Hur man. Det står man gör detta till uppbyggelse. Och, då, då kan man ju uppleva de här bristerna då. Det, det finns det saknas, det finns hål, det finns rämnor och så vidare. Det har inte blivit kanske vad vi har tänkt, vad vi har sett framför oss och så vidare. Men jag tror ändå att de här löfterna som Bibeln ger. Det här om att tillsammans bygga upp Guds församling. Det, det är egentligen inte beroende av de här formerna. Utan det är något som föds i hjärtat. Det är något som föds fram. Och som hjälper oss att... Se att det är Gud som är byggmästaren. Det är Gud som bygger. Det är han som vill leda oss. Det är han som vill föra oss framåt. Där bredvid. Där var den. Där bredvid. Där var den. Och Jesus har sagt så här också. När vi är samlade i hans namn. Är vi två eller tre. Då är vi med och bygger upp. Det kanske inte är synligt på det sätt som, som man tänker. Men kom ihåg att det är ett andligt verk. Det är ett andligt verk. Där vi tillsammans, Gud i himmelen, får, får, får bygga det som är Guds Boning. Guds hus. Var bor Gud någonstans? I våra hjärtan. Halleluja. Vi är tempel åt den heliga ande. Kära Jesus. Jag vet inte. Just de här tankarna som jag framför här ikväll jag känner fel att säga men det, det, det är väldigt angeläget just det som har handlar om att att vårda om församlingen att vårda om varandra vårda om bönen om samlingarna, om det uppdrag vi har fått av Gud, evangelisationen, missionen. Kära Jesus, var trogen i det lilla. Gud stänger dörrar, Gud öppnar dörrar, men var trogen i tjänsten för honom. Halleluja. Så får vi uppmuntra varandra. Vi får. Stärka varandra. Kom ihåg. Vad det är, vem det är vi tjänar. Och så vidare. Halleluja. Det finns så underbara löften. I, som Herren har gett oss. Och det största av Allt. Det största av allt. Halleluja. Tänk att snart ska vi få möta honom. Snart ska vi få se honom som han är. Jesus kommer. Just tjänsten, uppdraget, Vi har ju ett mål. Halleluja. Jesus kommer. Amen. Ja det blir en, en hälsning här. Om detta. Jag talade om Nikolaiternas lärare Om det här. Som vi har sett så mycket resultat av i, i, i tiden. Men det finns en biblisk lära. Nytestamentlig. Låt oss söka den. I bön. En, en sista vers. Som jag tycker är så oerhörd. Och den är avgörande. I Apostelgärningarna 4. Det handlar om födelse. Att vara ett. Det står så här skaran uppåslägningarna 432 skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ och ingen enda kallade något av denna ägde för sitt de hade allt gemensamt men just det här ett hjärta och en själ halleluja amen Amen. Vi tackar dig, Fader i himmelen. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Halleluja. Tack för din nåd. Tack för din trofasthet Herre Jesus. Tack för att du har fött oss på nytt, Herre Jesus. Vi prisar ditt underbara namn, Herre. Tack för församlingen, Herre Jesus Kristus. Tack för syskonen, Herre Jesus. Vi prisar och ära dig. Halleluja. Ja, tack Herre Jesus Kristus. Vi ber dig nu för dagar som kommer, Herre Jesus. Jag ber dig för, för missionen, Herre Jesus, och resan som jag planerar till Dominikanska republiken. Jag ber dig att du ska leda varje steg där ute, Herre Jesus. Det som ska göras där, Herre. Jag ber för syskonen där ute, Herre. Framtiden där också, Herre. Så ber jag också för församlingen här hemma här Jesus och var och en här Jesus. Halleluja, du tröstar här Jesus. Och Herre Jesus Kristus, du inspirerar här Jesus. Jag ber dig för barnen, jag ber för ungdomarna här. Halleluja, alla dessa frågor som vi möter varje dag här Jesus Kristus. Men här Jesus, hjälp oss här att förtrösta på dig här. Att söka dig i allt, Herre Jesus. Ta familjen familjerna, Herr Jesus Kristus. Jag lovar dig, jag prisar dig. Tack att du har bön, Herr Jesus Kristus. Vi prisar dig. I Jesu namn. Amen. Amen.